поклав руку дівчині на плече щось сказав їй на вухо вона голосно засміялася аж голову відкинула назад аж руді кучері її від радості затанцювали мабуть це його кохана не витерпіла розлуки приїхала з міста щоб зі своїм опальним юрасиком зустрітись дана вхопилась за груди сталося що там раптом перестало битися серце що замість нього хтось кинув їй маленьку жаринку і вона пропікає її наскрізь не могла зрушити з місця, не могла відвести очей від тих двох, не могла слухати той дзвінкий дівчачий сміх, що шмагав її, наче батовом. Ой Леле, та що ж це з нею Куди ж і йти, куди бігти? Юрко ніби відчув її погляд, озернувся, махнув рукою, що підійшла, заперечливо хитнула головою, крутнулась на підборах і кинулась бігти назад. Ні, це їй здавалося, що біжить. Насправді ноги ледве ступали стежкою. Під не ніби не було землі, тільки щось хитке, непевне, Драглисте, сіре, як туман, чи як хмари. Ось-ось вона провалиться крізь цю хитавицю, Полетить у безодню і розіб'ється. І хай, бо так їй боляче. Так боляче, господи! Нащо їй таке кохання? За що? Та варто їй тільки пальчиком поманити, І будь-який з сільських хлопців упаде біля її ніжок. А це нічого не помічає, і так мучить, так мучить. А що вона ще може? Тільки мучитись. Недаремно ж кажуть, що силою не будеш милою. Але хіба вона його силою? Хіба вона ти чого? Юрку наздогнав дану, коли вже минала шкільний садок. Вхопив за руку, повернув обличчям до себе. Щось удома сталося? Ні, ледь виштовхнула з неслухняних вуст. А ми тут із Соломією, з Дяковою донькою. Ну, ти ж знаєш, яка, юстина Сікору з-під Лісненської церкви, то це його донька. Ми тут говоримо про церковний хор. При кожному костелі є або хор, або капела, і регенти у них є, і навіть органи в деяких їхніх храмах звучать. А в нас один священик на кілька православних церков проведе богослужіння і поїхав до іншого села або додому. І знов тиху, аж до наступного його приїзду. От ми й подумали, зібрати найкращі голоси, з двох сіл і створити свій хор, православний. До Різдва можна було б і верти підготувати. Ти як? Не хотіла б прилучитись? Ні, щось все таки сталося. Що, що, чого ти плачеш? Юрко взявся витирати кінчиком шарфа дали не мокре обличчя. Але сльози ще різніше потекли із її очей. І хотілось спасти йому на груди, розридатися і сказати все, все все, що кохає його. Кохає щесь з тої миті, як побачила бандарукові клуні. Що не має більше сил ховатися своєю любов'ю, ходити за ним на зерці, чекати, коли він подивиться, обізветься, усміхнеться, боятися, що хтось появиться і забере його в неї. Хоч би й та дякова соломка, що воно витріщилось на них і поправляє свої руді кучерики та підслинює брови. Але як тут зізнаєшся? Он хтось позирає із шкільного вікна, он дві тарабаньки сокорять, як сидухи в їхній бік позирають. А з другого боку вулиці Ількова Ганька якраз чим чекує до крамнички. Їм тільки дай привіт, слави не оберешся. Їй-то що? Хай би собі говорили, о, хай би всі знали, як вона його кохає. А от Юрко хотіла б, я дуже люблю співати, випалила крізь сльози. І подумала, божечко, дорогий Бозюню, як добре, що ти дав мені голос. Тепер я нарешті буду поруч з Юрком. Ми будемо разом співати, будемо зустрічатися. Мій тато теж дуже гарно співав, як молодим був. Та й тепер, думаю, Юрасю, що він також погодиться. Юрасю? Повторив він і усміхнувся. Дмитро, справді, зрадів, коли Дана сказала йому про хор. А чого б не поспівати, як Ромаді треба? І він ще й заграти може. Але мама взяла його на кпини. Хлопцев смішив людей своїми сопілками, а на старість «Ще й у співаки запишуться, хай молоді співають!» І він погодився, «А так, так, якби хочу годочки десять скинути, то можна було, а тепер-ка що ж?» «Тепер-ка хай уже співає, у неї ж голосочок, як у Янгола!» Хористи збирались по черзі то в Туричах, то в Підлісному. Їздили від села до села бандаруковою фурманкою, і від бандарука Юрко проводив Дану додому. Вони ще довго не могли розійтися. Вечори ставалися холоднішими, на Дмитра вже кучугури мило, а їхнє кохання супереч морозам розгорялося все палкище. Репетиції проходили по неділях, але вони вже не могли чекати цілий тиждень. Тиждень – це ж ціла вічність. Зустрічались і на будні, на хуторі димки. А від димчиного ока нічого не втаєш. Ніби тільки на дану дивиться сама морг на розмальовану ласицями шибку. О, ще хтось від села до хутора по снігу бобляється. Дана нібито пропускає ті слова мимо вух, а сама ж палахкотить. йде, її Юриса уже тут. Пора прощатись з димкою. Димка не ликом шита. Помічаєте палахкотіння та й здогадатись неважко, чого це той перехожий до хати підійшов, а в двері не постукав. Жде, значить, Дану біля клоні чи шопи. А чого то, Богданцю, твій кавалер під хатою ховається? Ще на кізяк замерзне, поки ми з тобою балакати будемо. Клич на його сюди, покажи димці, кого ти там вибрала. У мене і малинка запарена є, і вирисована ливочка, і курш ондечки під рушничком черствіє. Треба його оприходувати, поки камінцем не став таким,